פרק ל' וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה וגם אגרוד כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית אדוני בירושלים לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל ויבעץ המלך ושריו וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני כי לא יכלו לעשותו בעת ההיא כי הכהנים לא התקדשו למדי, והעם לא נאספו לירושלים. וישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל. ויעמידו דבר להעביר כל בכל ישראל מבאר שבע ועד לבוא לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל בירושלים. כי לא לרוב עשו ככתוב. וילכו הרצים באיגרות מיד המלך ושריו בכל ישראל ויהודה וכמצוות המלך לאמור. בני ישראל שובו אל אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל וישוב אל הפלטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו בה' אלוהי אבותיהם וייתנם לשמה כאשר אתם רואים. עתה אל תקשו עורפיכם כאבותיכם תנו יד לה' ובואו למקדשו אשר הקדיש לעולם ועבדו את ה' אלוהיכם וישוב מכם חרון אפו כי ושובכם על אדוני אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוויהם ולשוב לארץ הזאת כי חנון ורחום אדוני אלוהיכם ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו ויהיו הרצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון ויהיו מסחיקים עליהם ומלעיגים בם אך אנשים מאשר ומנשה ומזבלון נכנעו ויבואו לירושלים. גם ביהודה הייתה יד האלוהים לתת להם לב אחד לעשות מצוות המלך והשרים בדבר אדוני. ויאספו ירושלים עם לעשות את חג המצות בחודש השני קהל לרוב מאוד. ויקומו ויסירו את המזבחות אשר בירושלים ואת כל המקטרות הסירו וישליכו לנחל קדרון וישחטו הפסח בארבעה עשר לחודש השני והכהנים והלוויים נכלמו ויתקדשו ויביאו עולות בית אדוני ויעמדו על עומדם כמשפטם כתורת משה איש האלוהים הכהנים זורקים את הדם מיד הלוויים. כי רבת בקהל אשר לא התקדשו והלוויים על שחיטת הפסחים לכל לא טהור להקדיש לה'. כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכרו וזבולון לא התטהרו. כי אכלו את הפסח בלא כך כתוב כי יתפלל יחזקיהו עליהם לאמור אדוני הטוב יכפר בעד כל לבבו הכין לדרוש האלוהים אדוני אלוהי אבותיו ולא כטהרת הקודש וישמע אדוני אל יחזקיהו וירפא את העם ויעשו בני ישראל הנמצאים בירושלים את חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה ומהללים לה' יום ביום הלוויים והכהנים בכלעוז לה'. וידבר יחזקיהו על לב כל הלוויים המשכילים שכל טוב לה' ויאכלו את המועד שבעת הימים מזבחים זבחי שלמים ומתוודים לה' אלוהי אבותיהם וייבעצו כל הקהל לעשות שבעת ימים אחרים, ויעשו שבעת ימים שמחה, כי חזקיהו מלך יהודה הרים לקהל אלף פרים ושבעת אלפים צאן, והשרים הרימו לקהל פרים אלף וצאן עשרת אלפים, ויתקדשו כהנים לרוב, וישמחו כל קהל יהודה והכהנים והלוויים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה. ותהי שמחה גדולה בירושלים כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא חזות בירושלים. ויקומו הכהנים הלוויים ויברכו את העם ויישמע בקולם, ותבוא תפילתם למעון קדשו לשמיים.